Зупинить потік інфи, бодай на добу. Вимкне екрани, динаміки, рядки біжучі, голограми, лайтбокси, лазерні проектори, радіовежі, тишу порве плач і стоїн, ляски тіл об асфальт, вуркотіння крові, звільнення звенозних коридорів. Ви отримаєте небачену кількість самогубств. Щойна людина зосередиться на собі їй хана, вона розглядить всю голизну буття у контексті епохи великої переробки і покінчить із цим усім. Останній акт волі, останній рефлекс поневоленої свідомості. Без інфи і тероризм зникне, як явище. Тероризм лише дає перший точковий поштовх, далі умикається страхітливий рефлекс інфи. Власне, вона і здійснює безпосередній терор, запускаючи лавину повідомлень, попереджень, застережень, інструкцій. Вона породжує паніку, тиражує загрози. Прунському подобалися власні думки. Можливо, вони не були нові? То й добре, значить, у нього є однодумці. Значить, інформаційне суспільство буде рано чи пізно зруйноване. По обіді райтер Журбан зазвичай сидів працювати. Чуприна на його голові стрімко рідшила, і Журбан не збирався із цим боротися. Тільки ще більше пестив свої вуса, заплетені у довгі кіски. Він не визнавав комп'ютерного письма і шкрябав усі тексти від руки, а уже потім віддавав у набір. Сьогодні Луса Журбана нервово куйовдились, замовлення йому дісталось не з легких. йшлося про перші подвиги одного з засновників клану – Біоса Котлетти. На Журбана тиснуло почуття відповідальності, а з іншого боку складність матеріалу, з яким доводилось працювати. Біос служив диспетчером реактора на атомній станції – і бідував разом із своєю численною сім'єю. Але одного дня у ньому пробудився злий геній, і Котлета нагодував свою сім'ю до кінця життя. Він спланував вибух на станції, замаскувавши його під суто випадкову катастрофу, спричинену славнозвісною утомою металу. У тотальному хаосі, що здійнявся під час евакуації цілого регіону, в захисних костюмах рятувальників злодійкуваті діти Котлетти пішли по землі. Підбирали усе, що погано лежало, а в ті дні майже все лежало не так. Котлетта став творцем патогенної зони, виморивши півмільйона людей, спустошивши весь край. Він просто хотів прогодувати сім'ю. І хто насмілиться закинути, що йому це не вдалося, Набутих цінностей родині вистачило на добрий бізнесовий старт. Щоправда, від наближених журбан що усю династію котлет тепер мучить ракові пухлини, доводячи главу роду до сказу. Хвороба проростає і у пересаджених здорових органах, подейкували буцім старий біос від розпочу навіть прихилився до релігії, Журбан не збирався включати в героїчну оповідь обставину сімейних хвороб, але рештками своєї коростявої духовності поспівчував, що й така геніальна сволота, як біос не знаходить спокою на цьому світі. Журбан колупнув нігтем в зубах, його сум'яття здало позиції, і творче рішення прийшло як світлий промінь у темний підвал. Котлету треба представити воїнам Божим. Як професійний халтурник, журбан далеко не ходив, а вдався до калькулювання класичного джерела. Перупрутку помчало мастити папір. Побачив Господь, що крик цієї землі великий, і що гріх цих людей став дуже тяжким, і призначив Господь раба свого Біоса, щоб накарати землю. І сказав Господь Біусу, «Устань і йди, та запали великий казан дурної сили, який ти стережеш. А коли піде дощ із сірки і вогню, то пошли по землі дітей своїх у захисних одежах, що їх я тобі дам. Все, що діти знайдуть, то нехай буде ваше».